ноемврийски дъжд, който а, точно в интервала, в който човек решава дали да бъде в къщи, да се прибира или да остане навън, е решаващ. И а, си давам сметка, че наистина а, това е Усилие, човек да остане навън в такъв миг. Безсъзнателното тяло е темата, която ни събира в тази поредица от дебати, които правим заедно с доктор Стоян Ставро в Центъра за култура и дебат Червената къща. Аз с Мирина Недева, дискутант на доктор Стоян Ставро днес е доктор Георги Георгиев, който на практика е началник отдел на отделение по обща реанимация с шокова зала в клиниката по интензивно лечение. Възсъзнателното тяло не би трябвало да ни води към Фройд и теорията на психоанализата, а би трябвало да ни води към унези състояния, в които всъщност а, говорим за тялото напълно изоставано от а, всякаква работа на мозъка, вероятно. Но това ще оставим в ръцете на доктора. Въпросът е в това, а какви предизвикателства пред правото и биоетиката поражда това особено състояние. Преди да започнем тази дискусия, разменихме няколко думи. Като човек, идващ от медиите, аз веднага предложих темата да бъде преформулирана в посока на вегетативното състояние на човешкото тяло. Но доктор Георгиев ме поправи, че това, е, че това всъщност е по-тясно и ще ни ограничи. Затова нека да видим всъщност как се поставя проблема в полето на правото. Първо, доктор Ставро. Здравейте от мен. Радвам се да ви видя наистина. Днес се събрали във връзка с един изключително малко уреден от правото въпрос, за да не кажа, че въобще не е уреден, за правния статут на лицата в безсъзнание. Uh, което може да продължи много дълго време, както е при вегетативното тяло или вегетативните, трайно вегетативно състояние, така наречените, състояния, които са продължителни безспорно и създават най-големите проблеми, но може да продължи и сравнително кратко време. Uh, във всички случаи, обаче, имаме uh, един човек, който е с uh, пълна правосъбектност и пълна дееспособност, но е в безсъзнание, в фактическа неспособност да упражнява своите права. И обикновено той е и пациент което означава, че спрямо него се прилагат и редица специфични разпоредби на Закона за здравето, които обаче се оказват насочени към лице, което реално не функционира като субект. Не може да ги упражни. Така че аз много се радвам... Че на днесната дискусия а, доктор Георгиев е с нас, тъй като това е човек, който има а, поглед в а, истинската част на проблематиката. Т.е. там, където нещата възникват като проблеми, там, където въпроса за безсъзнателното тяло се поставя и там, където всъщност трябва да бъдат решени, възникват въпросите, които а, правото избягва, кът, бих казал, категорично по един и друг начин. А, впоследствие ще представя част от разпоребите, които може би касаят, въпроса за безсъзнателното тяло, а, но преди това а, така ще чуем по-скоро проблемите първо, за да видим дали те имат някакво решение, предлагали с такова решение в правото. Но преди да започна с а, да дам думата, така да се каже, на, на доктор Георгиев, бих искал да каже за моето разбиране, няколко думи за това какво означава безсъзнателното тяло и защо това е проблема, който поставяме днес. А, ако си позволя една такава метафора, а, всъщност нашето съзнание плува в едно огромно химическо, биологично море, а, в което ние живеем, това бих казал, че е нашето тяло. А, съзнанието е нещо, което се издига над него, над тази химия, над биологията, над физиката, дори ако кажем, на човешкото тяло. Това състояние на над... Позиция, а, всъщност ни позволява да извършим една саморефлексия и оттам нататък да се обособим като правни субекти, като носители на права, като творци на правото и така нататък и така нататък. Това е тази а, социална част от нашето аз, а, която ние оставяме на пиедестал. Тя обаче не винаги съществува в а, пълен обем, понякога изчезва цяло, когато тя се разтапя в а, химията, в биологията, в физиката още преди това всъщност ние говорим за липса на съзнание. Когато го няма този над статус, когато ние не можем да осъзнаем себе си и съответно никой не може да прецени дали ние правим това. Ние се приравняваме действително на едно тяло. Функциониращо, биологично функциониращо тяло. От тази гледна точка безсъзнателното тяло е буквално ситуация, в която човека е само по тяло. От теоретическа гледна точка ще видим, че това не е така. Но де-факто, когато ние загубим нашето съзнание или то ни бъде отнето, както се случва примерно при една обща анестезия, ние оставаме само единствено по тяло. И въпреки това, от терорическа гледна точка, нашия статус не се променя. Закона по никакъв начин не предвижда някакви рестрикции или някакъв особен режим, който да урежда тялото като такова без съзнание. Оказва се обаче, че с развитието на медицината и тук от помощта ми бъде със сигурност доктор Георгиев, се появява един клон в медицината, на интензивната медицина, която остава все повече хора в безсъзнание. Тази част от медицината се бори така буквално с смъртта, но не постига окончателна победа, а по-скоро се стига до една патова ситуация, в която тялото нито е мъртво, нито е живо напълно, нито е напълно мъртво. То е или полуживо, или полумъртво, то е безсъзнание, но се поддържа с определени цели а, и в този период, в който ние се борим, между живота и смъртта, всъщност възниква един нов, според мен, статут на човешкото тяло и на човека изцяло, който не е нито жив, нито мъртъв. А е нещо много по-специфично. Тази тема ще се върна в последствие. Но сега ще дам наистина думата на доктор Георгиев да представи своята гледна точка и за интензивната медицина, и за бесъзнателното тяло в контекста на проблемите, които се срещат в практиката и които искат решение. Добър вечер. Ще започна да се разширява дебата и аз ще си позволя да тръгна малко в такава посока. Явно е, че трябва да съм ви нещо като навигатора в проблемите на, на медицината. Етичните и правните проблеми на медицината. А такива проблеми в медицината има много. Причините са ясни. Първо, страшно много хора си взаимодействат в това поле. Страшно много. Всичко е като един препълнен площад. Лекари, лекари с различни специалности, пациенти, близки, работодатели, въведа на болнични заведения, регулаторни агенции, страшно много хора. Колкото повече и по-сложни взаимодействия, толкова повече вероятност да възникват проблеми. По-важното обаче според мен е това, че това взаимодействие се разиграва на един много такъв наситен с емоции терен. А, медицината се позиционира на границата между живота и смъртта. И тя се опитва да отмести тая граница. Откакто има медицината, тая граница не е естетична, тя, тя се движи. Може би е добре да започна с тази отправна точка, тъй като тя е важна отгледна точка на всеки дебат и правен, свързан с медицината. Ако трябва да ви отговоря дали медицината е точна наука, най-вероятно ще ви дам някакъв оклончив отговор. Медицината по-скоро прилича на една мозайка, такава, доста пъстра, където имаме за някои от парчетата можем да кажем почти всичко, други парчета остават частично познати, има големи полета, които са непознати напълно. Тъй като много, много научни дисциплини си взаимодействат в, в това поле, картината става много пъстра. От това автоматично следва, че нещата много се осложняват. Като имате предвид, че много процеси варират, има възможности за много взаимодействия най-разнообразни и а, в крайна сметка преценката на един пациент не прилича толкова много на математика. До такава степен, че медицината се е повече във времето е започнала да се чувства несигурна. За да избега от тая несигурност, през последното столетие все повече посяга към статистиката. Все повече неща се уреждат, като се правят големи проучвания, обработват се статистически. И това, като че ли създава едно такова усещане, че нещата са наред. Статистиката звучи много солидно. Работи с математически апарат, дава резултати в числа. Не забравяйте обаче, когато така, имате предвид като ползвате резултати на статистиката, че това е наука, която първо е измислена, за да решава проблемите на хазарта. <рък> така че, а, тъй като правото се опитва да винаги, когато възникне някакъв казус свързан с медицината, поне това ми е известно на мен. Да отговори на въпроса дали лечението, дали това, което е направено с пациента, отговаря на стандарта на, на, на нивото в момента. Още тук стигаме до положението, в което стандарта е неясен, стандарта по. И в така най-лошите варианти стигаме до, до една група от вероятности, експертни мнения и така нататък. Второ, като, тъй като прием, че голяма част от вас сте юристи и това, това ще е част от бъдещата ви работа, според мен трябва да сте много внимателни, когато притискате медицината, тъй като тя има нужда от поле да се развива. Колкото и така да ви звучи коштунствено, има нужда дори да сбърка, за да може да се научи от грешките си. В момента, в който се притисне във агава, тя спира и да лекува, спира и да се развива, спира и да се спира и да се движи напред. Така че първо става дума за едно поле, което не е, не е съвсем точно. И въпреки всичко стремежа на, на, на медицината винаги е бил много силен в посоката. Може би е вечния човешки стремеж да се победи смъртта. И ако тя застава на границата между живота и смъртта, тая специалност, която аз практикувам, имам щастието или нещастието да практикувам, отива още по-нататък. Тя застава на границата между медицината и смъртта. Някъде към средата на 20 век... Така медицината ясно се определила лимитите и казва в повечето от случаите до тук мога да помогна, тук свършва живота. По това време се появява тази специалност, която в Европа основно се нарича интензивно лечение, която разполага и се опитва с методи, поддържащи живота и много агресивни методи на лечение и на изследване, да, да лекува тия болни, които са изгубени от гледна точка на, на останалите класически специалности. Поддържа ги дълго време в опит да даде шанс да се лекува основното им заболяване. Това съвсем логично в началото е било свързано с голям ентусиазъм. Като че ли... Така в първите години на развитието на тая специалност се опитвали лекарите да, да спасяват всички пациенти, които, които, всичко което могат. Много често не съобразявайки се с това, че работят с хора, които имат право да изразят така желанието си да бъдат или да не бъдат лекувани. И съвсем логично идват първите прецеденти юридически, поне в щатите. С известно закъснение, първите прецеденти са свързани с искове от страна на болни, които претендират, че техни близки са лекувани против волята им. Буквално е бил удължен процеса на умирането им, направена е смъртта им по-продължителна. Точно заради то елемент на несигурност, заради това, че не работим с математика, Понякога се оказва, че влизаме в това много агресивно лечение, стигаме до някъде, само за да установим, че не можем да направим повече. И, и тогава си нещата увисват във въздуха. Тогава започват да се появяват и проблеми, свързани с желание на близки или на самите пациенти да не се продължава повече с лечението, да бъде прекъснато лечението които на много места не са съвсем добре уредени. В Европа поне, доколкото знам, никак не са добре уредени. В Штатите има така по-добра уредба над а, тия възможности да се изяви воля за прекъсване на лечение, докъде да стига лечението, колко да е агресивно и така нататък. Същевременно много от тия пациенти, всъщност всички на практика, са така с потиснато съзнание, Като боравим с такава терминология, като вегетативно състояние, така, което изтече към обществото и влезе в употреба. Друга такава терминология, която изтече, беше медикаментозна кома. Медицинският термин за това, което правим, по-скоро се нарича седация. Това е потискане на съзнанието на ниво под анестезия в повечето от случаите, но много дълбоко потискане с медикаменти и добавяне на обезболяващи средства. Целта е. В този много труден период и некомфортен за пациента и несигурен като изход той да не осъзнава напълно какво се случва с него, да не изпитва болка. В някои от случаите, дори и да не правим такива неща, самото заболяване е толкова тежко, че пациентите не са в състояние да развиват се различни нарушения на съзнанието. Медицината говори за качествени количествени нарушения, тя ги дели малко по-различно от философията и, и, и други области така на, на познанието. Така се оказваме с едни пациенти, които в продължение на месеци са с не, не, невъзможност да вземат решение за себе си. Нещо, което мисля, че правото с, а, така на много места по света също не е уредило. Тая специалност малко го изненадва. Хората отдавна познават удостта, отдавна са разработили, да кажем, механизмите, по които един пациент с психическо заболяване ще изрази волята си, ще бъде прехвърлено попечителство върху него и така нататък, докато за тези пациенти, тия пациенти остават извън. А, в много от случаите юридическата уредба и възникват проблеми, как те могат да вземат решение за това, което ще се прави с тях и така нататък. Така че а, това също е един голям проблем. Проблеми най-разнообразни може да има, но да не претрупвам още от самото начало, с, а, да не нахвърлям твърде много неща. Предполагам, че те ще се разгръщат във времето. Благодаря а, добре, аз а, мисля, че е важно Не знам всъщност до каква степен а, в аудиторията има повече юристи или повече а, учещи медицина, но а, аз мога да играя спокойно ролята на някой, който не разбира. А, с удоволствие би го направила. Дали, а, дали говорим за... А, професионална област, в която и за проблем, в който всъщност имаме нещо като а, изкуствено, медицински предизвикано пред, спиране на мозъчна а, дейност. Нещо като а, едва ли не човешка интервенция а, в а, посока на а, притъпяване на съзнанието. Тоест нещо като мозъчно убийство, което се прави с цел. А, пациента в, в момента, в който е седиран по този начин, да може да бъде спасяван и да може да бъде лекуван от а, други застрашаващи неговия живот състояния. Или а, нещо като мозъчна смърт, само че в варианта на неестествена мозъчна смърт, а такава, която е предизвикана с медицински съображения в името на това този човек да остане а, жив, да бъде се поддържа неговия живот на тази граница, в която а, извънъж се оказва, че медиците се явяват по някакъв начин на мястото на, на, място на този, който може да отнема живот. Защото нали, състоянието на мозъчна смърт е това, което се смята за а, критерии за, и за смърт, по някакъв начин. <към> Първо, като започнах с това, че не е точно, точно към медицината, ще, ще продължа по този начин. Съзнанието е нещо такова, което на никой не е ясно. Ако някой, ако някой дефинира съзнание, определи механизмите, по които то функционира, ще получи нова награда автоматично. Че ние не знаем какво е съзнанието, не го познаваме във всичките му аспекти. Предшественика на тази специално интензивното лечение, анестезиологията, която по-отдавна съществува, може би ще ви изненадам с това твърдение, но и до сега не е дефинирала какво прави смисъл. Никой не може да дефинира какво е анестезия. Малко като анализ на черна котия са нещата. Наблюдаваме феномен, можем да го предизвикваме, не знаем как възниква. Целта при анестезиологията е била много ясна. Да бъде пациента да не изпитва болка, да не няма спомен за това, което му се случва, за да може да се извърши агресивна намеса хирургична върху неговото тяло. И тъй като интензивното лечение се родее с анестезиологията, много тясно са възникнали, тия методи веднага са се прехвалили почти и в интензивното лечение, но са продиктовани от много причини. много причини. Отчасти съзнателно, за да не по същата причина, да не изпитва болка пациента, да няма усещания, да няма спомени. Отчасти, тъй като има чисто медицински показания за това. Много неща, които се правят на тия пациенти, да кажем, апаратната вентилация изискват те да се синхронизират по някакъв начин с апарата, да кажем, което, което не може да стане, ако не бъде потиснато съзнанието им. Пак казвам, някои болни дори да не бъдат потискани с, с, с нарушения в съзнанието и не с, с напълно ясно съзнание, само заради болестта си. Всъщност, другото нещо е, че съзнанието не е и такъв феномен, има или няма. То е. Нарушенията в съзнанието имат различни варианти и много степени. Така че човек, от гледна точка на правото, може би ако приема, че аудиторията ни повече е правна. Повече ли е правна? Твърде много състояния има, при които пациента няма да е компетентен заради нарушение в съзнанието по различни причини в тази сфера, в интензивното лечение. Само да добавя, че всъщност мозъчната смърт е нещо много по-сериозно от юридическа гледна точка, отколкото лице в безсъзнание. Мозъчната смърт реално е край на правосубектността. Нямаме правен субект, нямаме пациент, нямаме носител на права и задължения. Тоест безсъзнанието, сетацията, отнемането на съзнанието през различни методи на анестезиологията не означава мозъчна смърт. Мозъка продължава да съществува. Не съм най-компетентният тук да го кажа това, но така иначе искам да направя тази много важна разлика, че мозъчната смърт те се констира по определен начин и представлява нали, наистина спиране на функционирането на, на целия мозък, включително мозъчност. И това е проблем, който правото е решило категорично като край на правосувекността. Безсъзнанието обаче, когато ня... което някога е било част от смъртта, а днес е част от живота по-скоро, вече създава проблеми на правото. От тази гледна точка, че правото винаги е смятало, че в момента, в който един човек изпадне в безсъзнание и до някаква 5-6 минути не, не се възстанови и не възникне отново като съзнание, той най вероятно ще умре. Интензивната милиция е тази, която го задържа, Просто го отнема буквално от настъпващата смърт и го превръща, макар че е в безсъзнание, в част от живота. Тоест запазва неговата правосубектност, неговото качество на правен субект, неговата деспособна, запазва това, че той все още е част от нашето общество. Но той, де-факто, така да го кажем, е мъртъв, тъй като а, не може да функционира адекватно като един а, способен, да защитава интересите си и изобщо по какъвто и начин да, да участва в обществените отношения правен субект. От тази гледна точка, всъщност, безсъзнанието е едно състояние преди мозъчната смъртта, да кажа ли, въобще преди смъртта, което обаче интензивната медицина е удължива до такива размери във времето, че всъщност вече започват страшно големи проблеми да възникват при условие, че правото мълчи, какво се случва в този период. И от тази гледна точка, всъщност, мозъчната смърт е феномен, който е ясен за правото, докато бесъзнателното тяло и изобщо лицата, които се намират в безсъзнание, са един проблем, който е сравнително нов, колкото е нова, всъщност е интензивната медицина, оттам идва и този проблем в правото, който се решава по различни начини. Аз бих могъл да нахвърля някои от решенията така сравнително правно, за да можем да ги дискутираме евентуално, които се предлагат от различни други държави. Значи, България със сигурност глед на точка на законодателната власт не е предложила някакви решения. Да не кажа, че почти липсва термина безсъзнание. Не, почти липсва в Закона за здравето, могат да се търсят някакви аналогии с лица, които поради уплени психични заболявания не са способни да формират воля и да вземат решения, свързани с лечението, но там е, изискването е кумулативно. Тоест .е. се констатира някакво психическо заболяване и неспособност в резултат от това психическо заболяване лицето да изразява информирано съгласие да взема решение, които касаят лечението му. Не става въпрос за недееспособност, която е юридическа като категория и като понятие става въпрос за фактическа неспособност на лицето да взема решение. Но пак казвам, Закон за здравето изисква изрично и посочва като причина за тази неспособност наличието на психично заболяване. В случаяright на безсъзнание и тези случаи, които ние говорим специално, не става въпрос за причина, която да е свързана с някакво психично заболяване. И, това психично заболяване да води до намаляване на капацитета на лицето да проявява, да взима съзнателни решения, които са аргументирани, разумни и така нататък. Макар, че никъде няма изискване за разумност на решението на пациента. Тоест ние, ако сме действителни, можем да вземем каквито си искаме неразумни решения. Либералната медицина, която е контрапункт на патерналистичната, не се интересува от разума на решенията. Важно е лицето наистина да е в съзнание да разбира свойството и значението, да разбира последиците и какви са нещата, които могат да настъпят от това негово решение, ако това бъде приложено на практика. Без значение дали това решение е разумно от теорическа гледна точка, в една либерална медицина. Но а, при а, безсъзнанието, това в варианта, о който ние говорим, а, причината е медицинска, като понякога причината наистина е изкуствена на месец, вързана с седация, с отнемане буквално на съзнанието, с определена цел която вече стана ясно, че може да бъде различно обикновено, е да се задържи този процес, докато се търси някаква а, ефективна форма на лечение, някакъв метод, който да проработи в конкретния случай, да спаси лицето да го върне към живота. Това е една за мен... Абсолютно патова ситуация между смъртта и живота, в който не, няма, няма полезен ход. Докато не се измислите, като не става просто за ограничена дъска, шахматна, а могат да се добавят различни полета и фигури, медицината е динамична и се развива и поради това тази патова ситуация в един момент може да бъде а, трансформирана в печеливша за пациента. И точно това търси интензивната медицина. Тя се опитва да задържи нещата такива, каквито са, докато намери решение. Но в един момент, когато... Е ясно, че не може да намери решение, а ресурсите, свързани с поддържането на това състояние, стават все по-големи. Това е един много сериозен проблем и в основно в интензивната медицина. Свързан с разпределението на ресурсите, най-вероятно ще стане въпрос, и за него. Тогава вече се поставя въпрос именно за това, кога да спре тази агресивна медицина, кога да каже, ние бяхме до тук и от тук нататък, от наша гледна точка, ако не безнадежно, състоянието от тук нататък, поддържането му е необосновано. И въпросът е кой да го реши това нещо. Как да го решим? Това е една много важна дилема, един въпрос, който като че ли изисква консенсус, който е непостижим реално. И законът всъщност в сравнително правен план, пак казвам, т.е. решението на другите държави ще разгледаме, без да реферираме конкретно към разпоредби, закони и така нататък, по-важно е на решенията, които се предлагат, дава различни ориентири. Най-често срещано е решението, че даже то не е толкова юридическо, колкото какъв подразбиращо се, в САЩ така първоначално съдържитат са приели тамшната казуистична съдебна практика, а, че решава семейството. Имало е такива случаи, свикане на сезиране съда с решение да се прекъсне лечението при наричаето на някакво противоречие между членовете на семейството. Единият от тях иска да речем да продължи лечението, другия смята, че то трябва да бъде преосновено. Тъй като е безмислено по-нататъчното продължаване на процес на умиране и съда отказва да се произнесе, отказва да вземе страна в този спор, защото казва, в крайна сметка, това е въпрос, който трябва да бъде решен в семейството. От семейството. Когато се постигне някакъв консенсус, съгласен между всички членове, които искат да изразят отношение в рамките на това семейство, тогава това решение. И това решение основно е за прекъсване. Виждате, а, докато няма консенсус за прекъсване, продължава лечението, защото идеята на медицината е именно такава да лекува. Дори в случаите в които не просто лекува, не, не лекува директно, а просто поддържа, чакайки някакво ново лечение да се появи. Този проблем, а, този, това разрешение всъщност води със себе си нови проблеми, като, например, какъв е кръгът, какъв е обема на семейство. Какво означава семейство? Кой да включим в семейството и трябва ли да има някакъв приоритет между отделните членове на семейството? А, примерно, ако спори, дете с четвърти братовчет. Не това означава ли, че ако а, единият четвъртият братовчет иска да се спре лечението? А, или иска да продължи лечението? Ай, така да кажем. А детето иска да бъде прекъснат. А, това означава, че Лечението трябва да продължи, тъй като в далечното разширено семейство има един човек, който възразява срещу прекъсването на живото поддържащо лечение на лице, което се намира в безсъзнание. А, това е един проблем, който ние срещаме, между другото, и при послесмъртната трансплантация, където се изисква съгласие на оплени роднини. Тоест, .е. не се изисква съгласие, а се изисквате на тях им е дадена възможност в пренен срок разумен да възразят срещу вземането на органите кънни клетки от мъртвото тяло на починали им роднина. А, до някаква степен а, ние имаме някакво решение, което в тази област като че ли може да бъде поставено на една а, основа и да бъде направена аналогия с обявяването на отсъстващ. Там е казано, че след определен период, ако няма известие за лицето, то може да бъде обявено за отсъстващо и в този случай а, лицата, които се явяват негови наследници, се въвеждат в във временно владение. Виждате, така се ограничава охвата на семейството до лицата, които в конкретния случай, ако беше настъпила смъртта, ще да бъдат призовани като наследници. Това става вече доста по-ясно като разрешение и ако ние го използваме тук, бихме могли да направим една такава подобна теоретична конструкция, при която всъщност решението се взимат от лицата, които, са, които биха били призовани към наследяване в момента, в който трябва да се вземе това решение. А, разбира се, това е само един от възможните решения. Други решения, които се предлагат е да се преценява безнадежността на ситуацията от експерти, от лекари, които са независимо, да речем, от друго лечебно заведение, които се запознават с всички факти по конкретния казус, разглеждат а, какви са шансовете, какви са рисковете, а, обсъждат помежду си възможностите и в крайна сметка излизат с едно становище дали има надежда реално. Това е едно експертно становище за надежда. Дали има смисъл, по друг начин казано, да продължаваме а, този, тази ситуация патова между живота и смъртта, а, задържайки а, един човек на границата, докато всичко останало се развива и движи. И той е извън времето в, това, в този момент и чака. А покрай него случат много неща, които изискват, ако той е жив, в неговото участие, ако той е мъртъв, настъпването на други правни последици, свързани с наследяване. Тоест ние не можем да задържим тази патова ситуация толкова дълго. Правото не може да удържи динамиката на останалите отношения, чакайки някакво благоприятно развитие. И особено след като експертите казват, че е безнадежно и са независими то тогава ние трябва да им се доверим. А, третото решение, което възразява срещу подобна експертна власт на лекарите, е решение в полза на съда. Тоест, ако някой трябва да казва дали едно решение безнадежно казва тази теза, то тогава нека наистина участват експерти, които могат да функционират като вещни лица, като вещни лица в едно производство съдебно, особено, специфично, както е, примерно, производство за обявяване на отсъствие. Но... В крайна сметка решението трябва да се взима от съдията. Т.е. трябва да имаме съдебно решение за прекъсване на лечението, след като Съда е събрал управени доказателства, запознал се с експертни мнения и в крайна сметка е решил дали трябва наистина да се прекъсне това лечение или не. Въпросът тук е какво ще дане, ако всички роднини искат да продължи лечението, съда каже не. Или пък някой има някакво противоречие между роднините, в един момент може да се съди държавата, като а, субекта, който стои зад съда, за това, че всъщност е проявил някакво нехуманно отношение към а... Този пациент, като е сложила край на живота му, въпреки че всички негови близки са искали това лечение да продължи. Тук е голяма битка, разбира се, между двете страни. Тя не е битка реално, но понякога не е свързана с разбиране и се превръща в юридическа битка, именно между лицата, които застъпват тезата абсолютен е витализъм, т.е. трябва да се борим до последно, ние не трябва да се предаваме, и лицата, които казват, не, в един момент трябва да се смирим, трябва да приемем този факт и да останем човека да си отиде. Тези две крайности всъщност създават едно поле на сражения, най-различни, които правото трябва да уреди по някакъв начин. А, и четвърто решение, което като че ли така пробива най-вече в европейските държави, е решението свързано с, нека ги най-общо най казано, форми на предварителна воля от страна на пациента. Тоест, всеки от нас, докато е в съзнание би могъл да предположи, че е възможна ситуация, в която той наистина попадне в резултат на интервенция, в управлена на някакво происшествие и нататък, в което той не може да взема решение, свързани с неговото лечение, тъй като се намира в безсъзнание. След като това е възможно предположение, то тогава във властта на всеки един от нас е да даде така наречените предварителни указания за лечение или на други места се нарича пациентско разпореждане, може да го срещнете също така като медицинско завещание или завещание при живе. То е завещание, което влиза в действие. Разбира се, много условно казано завещание, тъй като завещанието действат след настъпване на смъртта. В случая е завещание, което настъп, чето действие настъпва след загубата на съзнание на лицето, в което лицето посочва какво е съгласно да бъде извършено спрямо него, какви форми на агресивна интензивна медицина то допуска спрямо своето тяло, какви забранява и отказва категорично, или в крайна сметка това предварително указание може да се комбинира и с опълномощаване, т.е. посочване на едно лице, като здравен пълномощник, който да взема решенията, които не са описани изрично в тези предварителни указания. Всъщност, според мен това е най-силната теза, съчетаваща възможността за даване на предварителни указания с възможността за посочване на лице, което в рамките на всяка една конкретна ситуация разполага с прена свобода да трансформира, да доразвива и дори да отмени някои от тези предварителни указания на неговия опълномощител, тъй като е едно от основните възражения всъщност срещу допускането на предварителните указания че става въпрос за една непредварителна, а бивша воля която никога няма как да бъде информирана, тъй като лицето няма как да знае каква ще бъде точната ситуация, в която ще се взимат решенията, за които то дава указания и инструкции. Така че това са четирите а, предложения, които така, могат да бъдат открити в различни законодателства. Най-вероятно ще задълбая в няколко от тях, но най-общо казано, а, това са така, четирите опита за справяне с а, проблема, наречен човек в безсъзнание. Проблем, който е сериозен за правото. А, тук обаче идва абсолютната нужда от някакъв вид а, емпирични а, примери. Или пък а, позоваване на някакви културни практики. Тоест най-често срещаните практики в такива случаи. А, доктор Георгиев започна с а, е, един а, израз на съмнение по отношение на статистиката. Но в крайна сметка а, аз не знам дали ние можем да Можем да дискутираме, без да се отнесем към статистическата реалност. Какво най-често се случва, когато пред вас има подобна дилема? Тоест, какво искат семействата или какво, в каква ситуация се оказват тези тела? Защото аз, за да се опитам да... Влезем в дебати и противоречия, винаги мога да противореча, но а, това формиране, да кажем, на предварителна воля, с пациентско разпореждане, медицинско завещание или завещание при живе, може би а, няма да работи в някои култури, в които а, трудно се правят и завещания за след смъртта, пък какво остава да се направят подобни за предсмъртта в а, това поле на нито-нито, нито жив, нито мъртъв. А, така че, доктор Георгиев, какво най-често се среща? И още един въпрос, пак такъв гадани статистически. Има ли, а, има ли нещо като допустим период, в който времетраене, в което едно тяло може да се държи в а, подобно състояние? А, какъв е средно той и до каква степен този период зависи от чисто финансови, економически, гадни фактори, като това колко струва това лечение. Защото може да се окаже, че едни семейства могат да си го позволят, други семейства не могат. Тоест има ли някакъв стандарт до каква степен държавата поема това а, състояние или на практика се оказва, че а, силата, властта, която решава е, е даже да е медицината. Даже не е съда, а е нещо такова, като социалният статус. Много е сложно като ситуация. Ясно вече, първо има най-разнообразни варианти да се случват нещата, аз, аз лично си мисля, без да влизам в правото, на, така, в ролята на юрист, че най-добре са тия практики, където има някакъв хибрид между зададени възможности. Предварително изявена воля, назначен пълномощник или пълномощник, който се определя по някакъв ред. В някой щати, доколкото знам, в щатите има установен ред, в който се при положение, че няма, из, няма изявена воля. Предварително се решава кой първо може да взема решение, кой след това. После, може би, ще ви иллюстрирам, за да ви. Не, не напълно, не всеки пример може да е иллюстративен, но с един така на вид за да ви горе-долу стане ясно какъв е проблема, може би. Но, а, а, нека да тръгна малко хронологично. А, както ви казах, първите казуси, които знам в Штатите, че са, са, по, които се е произнасял съд по въпросите на, на интензивно лечение, са насочени точно в обратна посока. Съдят се болници и интензивни отделения за това, че против волята са лекували пациенти. Некъде по това време се утвърждава, тя не е много нова направото правото тая идея, че медицината може да се приравни на, на, на услуга и че може да се изяви с, а, воля за това какво се прави. Имам известно възражение, защото това ще го оставя на страна. Но се решава, че волята на индивида е, е водеща и то има правото да решава това какво ще му се случва. И тъй като, не знам, може би щатите залагат твърде много на семейството като клетка обществена. Това, са така, това е ролята на, на, на социалните фактори, на, на културата, на обществото. се разпределя тая тежест там върху семейството. Семейството а, има правото да решава в някои от случаите какво ще се случва с пациентите. Във времето се промениха много нещата в обществото човешкото. Все по-често се срещаме и ние виждаме. Първо в България тия проблеми, слава богу, не са ни толкова чести, така че повече мога да ви говоря за това, какво става в, по света. Ние сме така, знаете, няколко десетки години в страни още толкова назад в много отношение. Но, не, не, това, това аз, защото много искам да стигнем до а, конкретни примери да, и, да. и ще мъча в тази посока. Да, да. А, колко, а, колко пациента, да кажем, има в а, Пирогов, които са в такъв... А, в, в такова състояние? Първо трябва да разбия това, че ни, в много от случаите не се предизвиква това състояние. Самото заболяване води до това, понеже ние сме в състояние да поддържаме жизнените функции, дишане, кръвообращение, бъбречна функция, но мозъка, който е много чувствителен на нарушенията, дори на това, че някъде върви инфекция, да кажем, в организма, а, изключва в една или друга степен. Така че пациента може и без наша намеса да бъде в такова състояние. Да, може бише, Ето най-добре е да, да ви дам примера. Всички сте чували за, за кардиохирурга Дебейки. Майкъл Дебейки. Той всъщност е от ливански происход, името му не бе, оригиналното беше някакво друго. Дебаги мисли или нещо такова. Значи, Майкл Дебейк е една страхотна личност един така от много ярките лекари на 20 век. Той по-голямата част от живота си е прикарал в една болница в Тексас, която така, е основал кардиохирургичното отделение управлявал може би някъде около 60 години, 50 години от практиката си. По ирония на съдбата. На 90, и ако не се лъжа всички може да го погледнете някъде. Случката е описана на 96 годишна възраст, той получава руптура на абдоминалната орта, на коремната орта. Много тежко състояние, свързано с много висока смъртност. Приемат го в собствената му болница. Изявява желание да не бъде опериран, тъй като знае, че на такава много сериозна възраст и прогнозите са много лоши за това си решение. С Със времето състоянието му води до това, че той губи съзнание. тъй като кърви тая аневризма, шок и е, много други неща го довежда до безсъзнание. И в момента в който губи съзнание, неговите колеги вземат решение, че против волята му ще го оперират. Правят една операция, която е наречена по негово име. Той е измислил операцията на Дебеки. Резултата е, че след това прекарва Некъде около 8 или 9 месеца в реанимацията на болницата им тяхната реанимация. Изхарчени са за него някакви колосални средства от порядъка на милиони долари за лечението му. Възстановява се, ще прецените сами в каква степен, след като след около година и половина умира, но се връща в къщи. И в този период, между 96 и 98 годишната си възраст, когато е жив благодарение на това, оправдава волята решението на колегите си, казва, че това е имало смисъл. Това от негова гледна точка невероятно вероятно е имало смисъл, но може да си представите дали може да си позволи здравната система да изхарчи за всеки в края на живота му няколко милиона долар. Е. Това, ако би могло, ние ще сме щастливи, защото всички искаме да спасяваме животи доколкото можем. Мисля, че пример е добър за да не разберете. Може много дълго да продължи това състояние изхода на някакъв етап става много труден за прогнозиране, защото е на абсолютната граница на живота. Не може предварително да се изяви, да се изяви воля много често, защото не могат да се предвидят всички евентуалности. Не може човек да предвиди какво ще му се случи в продължение на 9 месеца, така че да каже, не искам да бъда интубиран примерно, но искам да ми се прави кардиопомолна ресурситация. И там възникват празнините. Понякога усещането е, че ресурса, който ще бъде изхарчен за а, и изхода в крайния от, от лечението, не оправдава това да се случи. Като в случая, да кажем, с ДБК, ако си го представите така, няколко милиона долара, още една година и нещо живот, който вероятно е бил така в, в вид доста инвалидизиран, кислород, инвалидни колички и така нататък. А, така че проблемът е много сложен, много, много натоварен в различни посоки. Хората като че ли загубиха във времето, обаче усещането си за смъртност. Това го виждам така всеки ден, като се срещам с близки. Може би заради това, че религията не тежи толкова в обществата ни. А, срещам се непрекъснато с хора, които като че ли отхвърлят концепцията, техен близък да, да някога да умре. Налага значи, ми се да давам с а, минути обяснение защо някой 90- и няколко годишен старец, който е пострадал много тежко, в крайна сметка най-вероятно ще умре в реанимация. Така че не знам доколко може да се разчита и на тяхната воля в този случай. Хората са слабите, искат да оживеят на всяка цена. Има и други фактори, обаче, които влияят това решение. Всъщност да, това е изключително голям проблем свързан с медицинската ресурсология. Как точно да се разпределят ресурсите? Особено в интензивната медицина, където а, дори няма време да обсъди човек как точно да ги разприди, защото всяко време означава някой умира. Имаш един такъв пример, който макар и абстрактен, също е достатъчно конкретен. Н ако едно, на едно легло лежи човек, който е в а, седация и се поддържат функциите му, благодарение на апаратура, Примерно, да речем, повече от 6 месеца. А, но леглата са точно определен на брой, защото никой лечебно заведение не може да изкара на улица две легла и да допълни нали, липсващите легла. Просто те трябва да функционират на точно управлено място, управлено апаратура и така нататък. А, въпросът е, че ако в, същия, в същото време дойде един млад човек, който току-що е претърпял катастрофа и може да бъде спасен, но няма легло, а, възниква един такъв почти нереш, нереш, неподлежащ на решаване проблем. И да изключим един човек, който 6-7 месец с много малка степен на надежност може да, да, да се върне към живота, за дадем неговото място, забележете, нали? на човек, който току-що е претърпял една катастрофа, от която би могъл да се оправи и възстанови, ако получи това място. Тоест, може ми... Ли... Изобщо да сравняваме по този начин живот на различни пациенти и да имаме някакви количествени критерии, включително и економически, за да решим този проблем. Това, според мен, е изключително сложен проблем, който обаче правото на този етап не просто не е разпозна, а той абдикира от него и остава лекарите в една безпощадна аномия, липса на правила, която... Аз лично не бих могъл да преживее, ако бях на тяхно място, защото това е най-изключително не само с емоции, но с огромна отговорна ситуация. Ситуация, в която действително лекаря е заставен, не просто защото той иска и така нататък, е заставен да играе Господ. Той решава кой да оживее и кой да умре. Как така един човек, един лекар, който трябва да е експерт и да лекува, трябва да реши кой да умре и кой да живе. И това според мен е ангажимент, който трябва да бъде поет, от цялото ни общество да бъде обсъден от е, хората, които имат някакво отношение и те да дадат някакви ясни инструкции, да кажат на нека как точно да поступи, а не да изискват от него. Да, вярно, всяка ситуация е уникална, различна и трябва да прецени някой в конкретните ситуации. Е, добре, а лекарите всъщност искат ли подобен вид регламент? В смисъл това наистина ли е вярно, че на вас лежи този вид а, отговорност, а, която а, за, за решения които, ако са регулирани, ще ви бъде по-лесно. Тоест, има ли вече, как да кажа, назрял в а, професионалната общност момент, за... и ние искаме да има тук регулация, която да е отвъд нашето субективно решение, конкретно в тази болница, конкретно в това отделение? Има и, пък да казвам тук, слава Богу, по някакъв начин успехме, успяваме за сега да бегаме. Има много начини, това, слава Богу, да се решава дори превентивно. Има критерии за прием в интензивните отделения големите ни съсловни организации и големи организации в Штатите в Европа издават такива препоръки, в които се казва, кой има смисъл, кой няма смисъл да бъде приеман лекова. То се позовавате на медицинска практика, налетка? На медицинска практика не е направен регламент в повечето от случаите. Въпреки това на Запад много често назрева проблема с прекратяване на лечението и тогава става трудно в тая среда, защото за мен е това да се оставят нещата в лицете на цяло в ръцете на, на на пациентите и на семейството е много лицемерна политика от гледна точка на обществото и правото точно абдикира. Хората много често е ясно какво решение ще вземат, когато са поставени в такава среда. Те ще кажат, искаме всичко да се направи. В същото време системата не осигурява средства за да бъде направено всичко това. Правото мълчи как да бъде направено всичко това. Така че наистина в много тежка ситуация се влиза в някои случаи. Наистина е много важно това да бъде определено съсловието, има нужда медицинското да бъде регламентирано и регулирано това, за да се. Да... По принуда лекарите си играят на Господ, ще ми, ще ми простите, това е крайно, но откакто ако някъде има общества без лечители, само там е било ясно, че човек умира на, на, на това ниво. В момента, в който се появяват лечителите, те вече са се нагърбили с това грях и пациента се е нагърбил с това грях, защото се обърнал към тях да бъде лекуван. Колко, дълго, най, а, колко най дълго продължава подобен вид стоене в такова състояние, в интензивни грижи? Сигурно има някъде. Примери световни или у нас? Ако ви дам пример за най-дълго, вероятно ще бъде някакъв Фарпантен, то ще е крайностно. Значи може и с години да продължи това. Даже в България знам, че има някои интензивни отделения, където са стоели хора по няколко години. три 4 години. В едно отделение, което е 15 или 20 години, това ви става ясно. И обслужва една болница, която е много по-огромна, ясно е как, какво е. Може да продължи много дълго, зависи разбира се, но живота може много често да бъде удължен, много, много разтегнат. Без, и затова Ви говорих за статистиката, защото а, в някакъв момент ние мога да кажем, че има 0,5% пациента да оживее. Ако обаче той си влезе в тия 0,5%, <laughs> за него ще бъдат 100%. Вие сте въпроси, коментари. ако ако няма, а, още малко от, от, от панела, а, е, отвъд, отвъд тази чисто драматична ситуация в, а, мер, на границата между живота и смъртта. Един ведър, пример ще дам, а, личен. По време на а, тежка анестезия и операция в а, българска болница, която няма да споменавам, на баща ми в същото това време му открадват всичките документи от шкафчето в същата тази болница. Със всичките документи, лични карти, а, банкови карти, всичко, което може човек да си представи, защото неизвестно защо той смята, че се намира в а, страна, в която това не се случва. Може би е много позитивен човек. Но това е факт. И се оказва, че а, при бързо уведомяване от страна на болничните власти, че това се е случило, се оказва, че няма сила в... А, обществото ни, която може да спре действието, да кажем, на неговите банкови карти, тъй като личния му документ е там. Тоест, биха могли да бъдат извършени всякакви, всякакви престъпления на практика с тези негови лични документи. А МВР отказва да поеме случая, защото съответният човек, който е потерпев на кражбата, трябва да се яви лично на Нашето възражение че човекът е в анестезия и на операционна маса, отговорът е, когато се оправи да дойде лично. Това е правен абсурд, в който всъщност стигаме до ситуация, в която държавните институции, на практика вместо да предотвратяват едно възможно последващо престъпление, защото вече кражбата е такова, те на практика а, отварят тази врата, защото не могат, не могат да реагират а, адекватно. Т той е в състояние на безсъзнателност и на анестезия в тежка операция, в която продължава с часове, да кажем. М може да не е операция, може действително да е изпаднал в безсъзнание в една кома, която продължава дълго време. Да не е този пример. Дали? Но въпросът е, че действително то този човек изчезва. А, той лично, както се казва, не може да присъства никъде. Той може да присъства с тялото си някъде, но той не, не присъства по начин, по който бихме могли да зачетем неговата воля от руческа гледна точка. Той изчезва без да е отсъстваш. Затова някакси наистина обявяването на едно лице за отсъстващо е близка фигура, но там не знаем къде е. А тук знаем къде е, знаем къде е тялото му, знаем, че е живо, защото интензивната медицина го е задържала и не е настъпила смъртта. Но ние не разполагаме с човек. Той не е сред нас. Точно това съзнание, което е всъщност ядката на дееспособността, пък и на пръвосубектността. Макар че като че ядката на пръвосубектността е биологична, съзнанието а, предполага, се предполага от правото, за да можем изобщо да работим с правен субект. Когато той го няма, някакси правото, като че ли не е зачело тази вариант, тази, вариант, тази възможност, а, тогава буквално изпадаме в ситуация, в която не знаем какво да правим. Защото действително, ако няма генерален пълномощник или специално пълномощен за точно определени действия, ние нямаме процедура, по която да му назначим, примерно да речем, през съда някакъв представител. Това, пак казвам, е уредено в Закон за здравето 162 л.3, но само за лица с психично заболяване и то само за изразяване на информирано съгласие. А за всички останали действия, които са необходими, с огледството пънистване на неговото имущество, да речем, документация и прочее, Ако той не е посочил междувременно по някакъв друг повод е, пълномощник, то тогава действително няма кой да упражни неговата дейспособност. Няма кой вместо него да направи това, което закона изисква, за да се случат определени правни последици. И това е голямата празнина в българското законодателство и този абсолютно реален пример е, доказва невъзможността на правото в този случай да намери адекватно решение. Това е една голяма празнина, според мен, която се. Както в празината, която е свързана с това как да решим кой и какво да направим, се решава от лекарите, тук може би се решава от хората във всяка една практическа ситуация. Но няма правилно от гледна, гледна точка решението, тъй като правото просто не е посочило такова. Въпроси, коментари? Няма, няма защо да уточняваме кой какво знае в персонален план. Добре, да разбираме, че въпросът ви е за а, болката и дали... Благодаря ви за въпрос. Дали а, всъщност от пациента по някакъв начин зависи а, този избор на а, степента включително на анестезия? Дали един пациент би могъл и заради нетърпимостта на болката да поиска а, една... Продължителна пълна анестезия с загуба, близо, близо до загуба на съзнание, просто защото е нетърпима болката за него. Защото наистина в много голяма част от случаите, може би, а, травматичният опит е много, много по-силен естествено в пациента отколкото в лекаря, който взима едно или друго решение. Какво правите, когато ви искат а, винаги, пълно... Значи, по по презумпция, приемам, че винаги когато, когато стои този въпрос за човек, който изпитва болка и, и страда по някакъв начин, повечето от лекарите ще ви че поставят като абсолютен приоритет това, да, да, да, да не му позволява да изпитва болка и да страда. Понякога има чисто медицински противопоказания, това да не се направи и понякога натежава приоритет. Сега тази системата се прави от хора, не всички хора са еднакви, не всички хора са еднакво другосъвестни, не всички са еднакво смели. Но ако се върнем към основата на дебата, въпросът с анестезията според мен е много по уреден тъй като е и по-кратък това период. Значи в повечето от случаите човек некъде в рамките на едно делонощие след анестезия се приема, че всички ефекти на, на анестетиците са отзвучали, макар, че и там има много забележки и предупреждават се пациентите, да кажем, на запад. А и у нас, без да сме задължени да го правим, че не могат да вземат определени решения в рамките на това делонощие, не могат да шофират, не могат да правят такива неща, но все пак това е едно делонощие. И там много просто, по-просто могат да се решат нещата с едно информирано съгласие, тъй като даваш воля за един кратък период, в който можеш да прозреш горе-долу, какво ще те се случи. Там нещата са наистина ясни. Всеки пациент дава информирано съгласие, под информирано се разбира, че му се представят альтернативите. Може да бъде такава анестезията, може да бъде такава анестезията. Сега ще казах за информираното съгласие. Може би сега ще се отвлека. С идеята ви вкарам в още в, още в страни от въпроса. В медицината някакво ниво на патернализъм, като че ли е неизбежно, няма начин да избягате от него, защото е много специфична сфера. Не може да я приравните на работата на един фризьор, който ви пита дали косата да я направим така, или малко барчето да го подкасим. Много често не мога да ви обясня съвсем подробно. Не може да обясним на пациента съвсем добре какви са особеностите на това, което ще му се случи, защо един метод на по-добър от друг, какви са усложненията, които могат да му се случат. Много често има дебат дори по въпроса, така че човек лекаря взема решението на базата на някакъв опит и експертно мнение, медицината не се е произнесва твърдо, дали това лечение е по-добро от другото. Като добавим и това, че не може да бъде много често пълноценно обяснено на пациента, т.е. да е наистина информирано съгласието, информираното съгласие не е панацея в медицината. Макар че правото, като че ли така много много умело бяга от проблема, като става нещата. Всички неща се решават едва ли не по силата на информирано съгласие. Включително и, и, и решения, които се вземат по време на продължително безсъзнание в интензивни отделения. Пак е такава много често презумпцията. Може, ще... може, може ли да помоля за подвижния микрофон? Подвижния микрофон. подвижен микрофон. Трети път. <същ> така, ще опитаме с дълъг кабел при това положение. А, понеже, съвсем кратко, понеже споменахте по рано за това, че като стана дума за медицината като услуга, което всъщност излизаше и в предишни дебати не като тема, казахте, че имате особено мнение исках толкова възможно да го кажете изцяло, понеже мисля, че всъщност доста се връзва с нали, цялата серия дебати. Мисля, че почти го формулирах. С в директен пример, какво да ви кажа? Нещо изключително просто, което се случва с вас. Медицината поема риск със всяко действие, което върши. Приемам, че страдате от високо кръвно налягане, отивате при лекаря си и той ви предписва хапче. Може да ви каже няколко думи. В никакъв случай няма да ви обясни подробно. Примерно, че ви предписва бета-блокер, че той бета-блокер е селективен, че е липофилен. Ково следва от това, че е липофилен, какво следва от това, че е селективен, с какво може да си взаимодейства, с какво не може да си взаимодейства. Така че информираното съгласие става малко. А винаги, когато са, не се казва цялата истина, тя понякога. Са, тя даже не, неумишлено се изкривява. Просто когато ви се, а имайте предвид, че вие да кажем, сте приемам, че сте моят интелигентен човек, а това нещо може да се наложи да бъде обяснено на човек с много по-малко, по-низко -по ниво на интелигентност. М така че, това, затова казвам, че има, някаква необходим... има някакво задължително ниво на патернализъм, от което не може да се избега. Приемаме някаква такава родителска роля и частично вземеме решение вместо пациентите. Это нещо, за което правото казва. В никакъв случай, а то става неизбежно. То става по... <laughs> това е въпросът за доверието, само да вмъкна тази. Да, да. Това е нещо много важно също, може би, като, като обществена нагласа. Поради много причини поглеждам към представителя на медиите. Не, Поради. защото си мисля, че патерналистично звучи много меко в общества, в които институционалното насилие е някакъв вид норма и в общества, в които и медицината, да кажем, в миналото е била част от институционалното насилие. В смисъл, тя е, тя е налагана с съвсем, в съвсем различен психологически модел. Аз си спомням, все пак съм родена доста преди 89-та година, спомням си колко всъщност странно биха звучели вашите реплики за това, че лекар се грижи за това да има по-малка болка. В Времената, в които заболекъра казваше, ще те боли, какво си мислиш, ти да не си отишла, нали, да... Аз да, да... да, не знам, там нещо приятно да си помислим. Но... А, то, болка, как няма да изпитваш тази болка, трябва да те боли. <ръква> <ръква> Това скоро е лоша практика, смисъл нещо, което може много лесно да бъде решено и се решава. Но на въпроса, наистина е, че винаги остава и затова доктор Ставаро е прав, че... Трябва да остане някакво поле на доверие. Когато пациент се обръща към лекар, той... И може би в миналото тая връзка е била много по-лична и затова го е имало доверието. Докато сега е малко по-безлична. Сега се хвърляте и попадате в някаква болница случайно, на някакво място на човек, който не познавате. Той има да свърши още много други неща, бързо ви разпитва. Вие си така не успевате много да му се доверите. И въпросът почва да... да... Аз бих добавил, че всъщност проблема на безсъзнательното тяло е част от проблема на информираното съгласие, Защото ако медицината беше патерналистична, ние нямаше да имаме проблем с безсъзнание. Лекар е, просто, ще да бъде овластен по силата на доверието да решава вместо пациента. Но тогава, когато ние не говорим за овластяване чрез доверие и изключваме патернализма като форма на решение на тоя проблем, тогава търсим опълномощаване в заместващо решение, съдебна намеса, експерти, семейства, всички тези хора са включени, точно защото ние сме изключили лекаря. И патернализма, който винаги е бил водещ. Значи, в предишните исторически аспект, просто този проблем не е съществува. Първо, защото е нямало интензивна медицина, и е след това, защото е имало патернализъм. Пак да добавя. В контраст с правото, при положение, че правото разглежда точно това, тази възможност на всеки човек да взима неправилни решения, никой не го спира, след като той ги взима съзнателно, в такъв контраст не би ли трябвало човек да решава, не пак медицината като услуга, не би ли трябвало човек да решава какво да, бъде, да му бъде направено, дори и от медицинска гледна точка на лекаря, който го лекува, това да не е правилното решение? Абсолютно не разбирайте погрешно, че така се опитваме да хванем нещата в контрол си. Даже бихме се чувствали по-спокойно, ако сме разтоварени от това. Време. <laughs> Само, че информирано съгласие съдържа два елемента информирано и съгласие. Аз опитвам да ви кажа, че информираното много често е трудно да стане. Вие може... И тогава вие давате съгласие или не съгласие на нещо, което ви е казано. Вероятно възприятията на пациента и на лекаря и възприятията на пациента вероятно могат да се различават много от реалното му състояние, е, което възспорно е. е така. Още един въпрос? Ако мога да благодаря първо на, на дискутантите и да поздравя доктор Георгиев. Вие говорите толкова достъпно и толкова добре, че... Спокойно можем да ви слушаме с часове. Много, много добре представяте нещата. Аз съм си записал няколко неща от това, което си мисля, че съм разбрал. Искам да изкажа едно, едно мнение и няколко въпроса да задам и към двамата дискутанти. Доколкото разбирам, очертават се два вида, два типа проблеми пред нас. Едните са свързани с, нека да го наречем, биологичния живот. Този, който трябва да бъде прекъснат или който трябва да бъде продължен. И другия тип въпроси са свързани с социалния живот. Защото болния, докато е в това състояние, той иска или не иска продължава да участва в нашия оборот. Нали, ние юристите го наричаме граждански оборот. Всъщност това е всичко, което ни се случва, докато сме живи в нали, това странно битие на правото. Ние не го питаме. Той лежи някъде там, той е бесъзнателен, но някой може да го осъди, дълговете му може да изтичат, сметките за парно си вървят, децата му стават големи и така нататък. Та, доколкото разбирам, това са два типа въпроси. Аз им по-малко и от, и от двата типа. Според мен е по а, въпросите за а, чисто би, биологичното качество на живота. Може би медиците трябва да имат примат при вземане на решението, но юристите също трябва да участват, не само юристите, разбира се. А в социалната част, може би по-скоро юристите а, и отново разбира се всички останали. А, първо да споделя една практика, която знам, с която не съм съгласен, но знам. Има съдии в България, които а, в такива случаи постановят запрещение. А, нали, говорихме преди малко, той с доктор Ставро каза, че аналогията при безсъзнателното тяло може да бъде направена с безвестното отсъствие но ни очевидно нямаме отсъствие, поне в физически смисъл, просто защото нали, тялото е там, а не е безвестно отсъстващо. И другия вариант е запрещението, което по българския закон е дефинирано много кратко и ясно, нали, необходимо слабо или нали, душевна болест и лицето да не може да се грижи за своите работи. Очевидно тук лицето не може да се грижи за своите работи, но не е нито слабо, но нито душевно болно. Въпреки това има съди в България, които постановяват запрещение. Аз не съм съгласен с това. Това противоречи на е закона, но има такъв. Момент, ако видим, то има всъщност такива лица, които са в кома и са поставени под запрещение, не само в кома, разбира се, безсъзнателни тела, а в този случай, ще попитам доктор Ставро, който а, един от водещите специалисти по медицинско право, в този случай настойникът, ако е поставено пълно запрещение, може ли да вземе решението за отказ от лечение и а, да се стигне до ситуация, при която по този начин се решава въпроса? Нали, аз пак казвам, не съм съгласен като юрист, но на практика това може да се случи. Веднъж постановено съдебното решение трябва да бъде отменено по специален ред. Ерго, докато не е отменено, вие трябва да се с него. Всички трябва да се с това, че лицето е настойник. А... Е, мога да се изтъкнат аргументи в обратната посока, но няма да задълбавам юридически. Така или иначе, това е, това е единия ми въпрос. После искам да споделя по отношение на практиката на Запад че аз не бих оставил само наследниците да решават, поради простата причина, че наследниците са свързани, нали, ние ги свързваме с едно имуществено придобиване. На някой може да му е доста изгодно а някой друг да, да си отиде. Имаше една много хубава серия на Саут Парк, не знам дали някой е гледал, казва се Best Friends Forever, ако не се лъжа. А, и в нея единият герой беше блъснат и беше в вегетативно състояние на едното детенце, докато другото детенце знаеше, че като умре блъснатото ще му наследи играта. И той нали, държеше да го умори поради тази причина. А, много хубава дилема. Така че наследниците не са, са най-готиния нали, избор на всяка цена. Те трябва да участват, но не само те. Въпрос към доктор Георгиев. Конкрет, два конкретни въпроса. Как на практика решавате кога да спрете? Единият въпрос. Другият въпрос е имали ли сте случаи да прекратявате този тип лечение въпреки волята на близките? И Един въпрос и е към двамата дискутанти. Каква е разликата между прекъсване на този тип лечение и пасивна евтаназия? Мерси, малко дълго говорих. Първо, тъй като не е регламентирано, бегаме по всеки начин, за да не достигаме до тази ситуация. Пак <сък> ви казвам, има други инструменти да се управлява това. Човек се опитва да си поддържа ресурса, така че да не го потиска и ресурса да не го поставя в такава ситуация. В България няма как да направим нещо против волята на някого, защото никой не ни кара да искаме. <съща> значи това е така оставено, доколкото знам в Европейски съюз, примерно в Португалия така стоят нещата. Има така няколко държави от този калибр, не, не от типа на Германия или да кажем. Великобритания, където въпрос остава отворен, някои въпроси могат да се дискутират с близките и по принцип, когато сме са много несигурни нещата от гледна точка на медицинска прогноза, от гледна точка на това, какво искат близките и какво не, предпочитаме да поддържаме болният Пак ви казвам, опитваме се, с всячески да бягаме от, от, от, от тази ситуация, защото точно, защото е много неприятна. Като страни, може би така доколкото ми е позната, практиката, най-тясно са регулирани нещата в щатите, ама това там е и разбираемо. Там има предвиден ред, един, първи, втори, трета възможност, как да се вземат решенията в такива случаи. В Европа на много места има празнини, някъде се приема това да има пълномощник, някъде не се приема това да има пълномощник и въпрос остава отворен. И това създава наистина проблем. Да. Някой го пропуснах ли от въпросите? Да, а, един въпрос беше за това дали прекратяването на лечение на поддържане всъщност не е пасивна, пасивна евтаназия е да, юридически малко въпросът. Да, да. За пасивната ефтаназия. Много, много са разграничени нещата. някои от тях ме е изключително трудно и аз да ги разбера като терминология. Примерно говори се за ефтаназия, говори се за асистирано самоубийство. Говори се за оттегляне на поддръжка и за прекратяване на поддръжка. Защото между двете има разлика. Едното вече е направено и трябва да се върнеш назад, друго в другия случай се въздържаш от това да направиш нещо. Много страни приемат един такъв двоен... Мисля, че така се говореше, в Стандарт или така беше практиката, примерно в Штатите, че когато някой се намира в края на живота си, е приемливо лекаря да му направи обезболяващ, седиращ медикамент в доза, която може да доведе до смъртта му, но това не се толкова като, като, като ефтаназия. Много тая граница е изключително аз лично между... Такъв тип поведение и евтаназията ми е много трудно да съзра разликата. Разликата е в, в умисъла, може би, в, в намерението. В един да, случай искаш да, да, да целенасочем. Да, да, да. <съкълз> Но това е много субективно с намерението. <съкълз> <съкълз> <съкълз> да, да. А всъщност а, има една погрешна класификация, според мен, на евтаназията, на активна и пасивна. Значи пасивна евтаназия няма. А това е отказ от лечение. А ако някой се откаже от лечение, лекаря не може да го лекува с изключение на една възможност в Закона за здравето, включително и при нас, която е животоспасяващо и ръководителят на началното заведение реши, че трябва да продължи животоспасяващото лечение. Но във всички останали случаи лечението трябва да бъде преустановено, което означава, че заболяването ще доведе своя ход до край, т.е. до смъртта. Това не е никакво евтаназия. А, ако е наречен пасивна евтаназия, ние едва ли не е слагаме на едно ниво с активната евтаназия, като разновидност на едно и също нещо. А това въобще не е вярно, защото ние това сме говорили за евтаназията, бе, с малка криза да изместя фокуса, но активната евтаназия е действителната, активната доброволна евтаназия, това е евтаназия. Тоест тогава, когато целенасочено... Ускорявам настъпването на смъртта, като създавам причина различна от заболяването, която води до резултата смъртта, по-рано, отколкото този резултат би настъпил, ако причината беше заболяването. Много по-рано. Прекъсвам процеса на причиняване на смъртта от заболяването, като причинявам моментална смърт. Това е евтаназия. Всичко останало е една класификация, която приравнява различни неща, които не са евтаназия. Или ако ги приравним, ние ще имаме едно изключително разнородно понятие за евтаназия. Друго е от самоубийство. Тогава няма евтаназия, защото ние само помагаме другия той да сложи край на живота си. Отново не лекаря създава причината, която слага. Евтаназия е това да инжектираме една спринцовка в тялото на пациента и той да умре в резултат. По мое решение, защото. По решение на пациента. Пациента казва. Пациента е Това е чиста форма на евтаназия, която от юридическа гледна точка в Българското Асистирането на чужда смърт също е престъпление, но е различно от убийството. Тогава лицето само слага край на живота си, така да се кажа, ускорява настъпването на смъртта. Ние само му подпомагаме, то чрез а, помагачество, като му снабдяваме управление, или подбудителство, като а, по някакъв начин мотивираме да сложи край на живота си. А, двойният стандарт, т.е. предлагане на лечение, което има за цел обезболяване, но и с възможен ефект. Ускоряване на смъртта е най-близо до евтаназията, за този, в този смисъл, в който ние говорим, но там целта е различна. Наистина. Основната ни първата е цел да не го боли. А това, че може да има като страничен ефект скъсяване на процеса на умиране и предизвикване на една по-скорошна смърт, от една нова причина, която представлява тази интервенция, това наистина доближава до евтаназията, но не е евтаназия. Наистина това се разграничава като вид лечение, което има страничен ефект, прият. Не е желан този ефект, но е прият допуснете от медицински стандарти, от пациента, разбира се. А, така че в този случай нямаме евтаназия, в смисъл, в който би трябвало, според мен, да се изчисти понятието до активна доброволна евтаназия, ако използваме тази класификация, а имаме отказ от лечение. И ако го свържа с другия въпрос, този отказ от лечение безспорно може да бъде даден от настойник. Ако лицето има назначен настойник. Член 90 лилия, първа от нашия Закон за здравето, казва е съответно негов родител, настойник или попечител, лицето по член или кой си, лицето по член и кой си, така може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започната медицинска дейност. Т.е. може да спре, да преостанови живота лечение. Настойника, виждате, е сложен тук като лице, което може да извърши подобен отказ. Върху това решение единствено контрола, който да упражнява върху решението на стояка, на стоянския стояк, евентуално съда може да окаже някакво влияние. А, според мен на практика би трябвало да се изчака, ако има един такъв а, а, съдебен процес, дори и да не са наложени някакви обезпечителни мерки, свързани с преостановяване на, на изпълнението на отказа. Въпреки това в практиката по-скоро би трябвало да се изчака наистина, ако нещо се успори, както и се случва, колкото разбирам. Да, и съм сигурен, че е така, а, да се изчака все пак да се изчисти този спор, а, доколко е взето валидно решението на Нестойника и чак тогава да се пристъпи към, действително, преосновяване на лечението, в основа на отказ за лечение. Така че м Нестойника има тази власт да взема подобно решение, ако бъде назначен. Друга въпрос, че действително не би трябвало в никакъв случай да бъде назначен Нестойник, тъй като нямаме предпоставките. Ако става въпрос, дори не е нужно да назначаваме ако съда приеме че лицето на страда от психично заболяване, каквото представлява както слабоумие, така и душевната болез, по после душевната болест представлява психично заболяване, но така иначе тези предпоставки по Закона за здравето 162 дават възможност на Съда много, в една много по-кратка и бърза процедура да назначи представител из на близките, казва, ако има конфликт на интереси трето лице, а което да изразява информирано съгласие, съответно там обаче не е казано отказ от течение. А че изразява информирано съгласие, може ли да това рецепт 162 или не трета от СКОН за здравето да изразява отказ от течение? Това е един въпрос, който подлежи абсолютно на дискусия, но при условие, че той изразява информирано съгласие, би трябвало да може да извърши отказ. От а интересно какво се дефинира като конфликт на интереси? Например, ако настойника и наследник. А, ами да, това, е, това беше и следващия въпрос, който е нали, свързан наистина с въз, съществуването на такъв конфликт на интереси. Ами значи има две, два начина, по които може да мислим. Кои са лицата, които ам, биха взели решение в тайн, ако кажем, че лекаря е, ни, ни, ни е субект на доверие, така да се каже, кои, на кой би се доверил един пациент? Ами на най-близките си. Това са и също лицата, които го наследяват. Тоест, ние ако се опитаме да го предпазим от най-близките му, към кого да се обърнем? Към някой служител в общината, който няма никаква представа, обаче отсъди справедливо и най-правилното решение ще вземе, защото близките са в конфликт на интереси. Или пък действително трябва да разчитаме на тази човешка презумция, която се оказва в немалко брой от случаи, повечето случаи вярна, все още, надявам се. Че близките с тези, които ще вземат най-правилното решение за съответното лице, те го познават, знаят каква е предполагаемата му воля, знаят какво то смята за правилно и неправилно, грижат се за него заинтересовани са за това, то да бъде здраво, да, да се възстанови, оживе и така нататък. Или ще тръгнем от недобросъвестната презумция и ще кажем, че всъщност да, те го наследяват, и тъй като имуществените отношения винаги надделяват над неимуществените, имуществените, дайте да го ограничим и него. Значи, първо ще сложим една скоба на лекаря да не може да се движи много-много с информирано съглас. След това ще кажем, не, няма да са близките, защото пък те имат конфликт на интереси, защото те наследяват и това означава, че те ще го убият сега, нали, веднага. Тогава те ще казване, веднага отказ от нали, как ще да го контролираме, и така нататък. И тук, какво остава? В крайна сметка, кой ще решава за това лице? Нали, кой да извикаме и на кой ще имаме доверие? На към кой да се обърнем, ако изключим действително най-близките му лица? Това е проблем, между другото, и в модерните семейства и така наречените заместващи семейства, приемни семейства, които се оказват, че са по-добри от истинските, защото приемните са професионалисти и те могат да отговарят на определени стандарти, да ги глупяваме и така нататък, а пък истинските родителите трябва да ги ограничаваме, защото те могат да злоупотребят, имат конфликт на интереси и така нататък. Тоест това е, действително има подобен страх, но аз се си мисля, че. Същностното, това, което би трябвало да определи решението е, че най-близките, безспорно това са лицата, които наследяват, са най-близко до проблема и най-близко до неговото решение. Когато обаче има специфични обстоятелства в конкретния случай, които показват, че те са направили някакви действия, с които виждат се, че престъпват тази граница, в която вече техните интереси стават водещи, но това трябва да е изрично, нещо трябва да се е случило, не просто защото са наследници, а защото има някакъв допълнителен факт който показва, че работят повече за собствения си интерес, колкото за интереса на лицето, което е тяхен бъдещ наследодата. Тогава вече бихме могли да изследваме въпроса за конфликт на интерес. Тоест, трябва да има нещо друго, освен просто роднинската връзка, която да предизвика наличието на конфликт на интереси. И затова и между 162 и трета е поступила адекватно. Казва, избира се лице измежду кръга на близките, ако, но е само ако има конфликт на интерес, то тогава се посочва друго лице което да изразява информирано съгласие за лечение. Ами се спомня, имаше и още един въпрос, мисля, че. А... Да, това всъщност не. За да, да, да, да, да, да, да, има яснота там има яснота има яснота по кой начин са подредени, в четири реда и така нататък. Тоест .е. това не е проблем. И ние ще тръгнем от първия нататък, ако някой откаже и казва, аз не искам да се занимавам. Но трябва да имаме отказ от съответния ред, за да тръгнем към другите. Така че, скоро не е проблема на следствена въпроса, е, как да режим проблема с това, че го няма лицето, не е на лично, като съзнание. Още един въпрос. А, вие Да, заповядайте. Казвам се Ива Качешмарова. Първо благодаря за предоставената възможност да задам въпросите си. Имам два такива. Първият от тях е, съществува ли възможността за пациентско разпореждане в България. И вторият ми въпрос е да предположим, че за даден пациент прекратяването на поддържането на живота, взето е решение за прекратяване на поддържането на живота. Чисто практически кой лекар извършва това, лекуващия лекар, завеждащи отделение, а, може ли той да откаже по морални или други съображения да го направи? Трябва ли да се аргументира пред някого за това си решение? И ако, примерно, в дадено отделение лекарите по една или друга причина отказват да прекратят поддържането на живота на даден пациент, какво се случва? Благодаря Ви. Ами, първия въпрос е дали има такава възможност, да, изобщо за пациентско разпорежда. Да. А, за, по, по закон не. Де факто в онкоболните, в мисля, че стандарта по онкология се предвижда един образец за даване на, такова, на такива предварителни указания и даже нещо повече за посочване на пълномощни, който да взима решенията в определена крайна фаза на лечението. Но това е практика, която отново е резултат от фактически съществуващи проблеми. Правото не предвижда такава възможност, но тъй като медицината се сблъсква непрекъснато с този проблем, в крайна сметка отдолу нагоре тръгват процесите, така да се каже. И предвиждат подобна възможност лицето като постъпи при онкологично заболяване да посочи здравен пълномощник, който да взима някакви решения по нататък, когато той не успява вече, тъй като е в безсъзнание. Съществува подобно нещо. Аз съм виждал такъв образец и мисля, че и на практика се случва това нещо, в каква степен и в какъв обем не бих казал, но във всички случаи това е практика без законова основа. Макар и много полезна и много важна и много е, е, разбираема обоснована практика, която обаче се случва отново при абсолютен пас от страна правото. Така че няма такава уредна. Иначе аз бих могъл да отговоря и за това, нали, ако има решение от всички, които са заинтересовани, т.е. ясна е волята на пациента, изразена през някой друг, разбира се, че не иска повече животоподдържащо лечение. Тогава има една разпоредба на член 90 отново, али не е четвърта обаче, аз ще ви я прочита. В случаите, когато е на лице отказ от лечение и е застрашен живота на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяването на живото, спасяващо лечение. Тоест, отказа от лечение означава абсолютно веднага моментално преустановяване на всякакви медицински интервенции, които са нежелани от страна на пациента. Но, ликуващия лекар не може да продължи на своя воля, но той може да направи един доклад, поне така изглежда поред закона, до ръководителя на лечението заведение и да го попита. Тоест устен, нали? Няма време да, за повече, особено ако става въпрос именно за опасност за живота. И да го опита. Така и така, аз мятам, че обосновано това решение ще настъпят много тежки последици, макар че много лесно може да го изликуваме. Той отказва обаче лечение, което е, не, е такъв, не е агресивно, но е изключително ефективно и точно ще отсега. Иначе ще умре. Но по една или друга причина той отказва в съзнание, да, всеки има право на своите неразумни решения, но в случая някакси питаме ръководителя на лекуващия лекар, пита ръководителя на началното заведение, бе дали пък да не го проведем това лечение, макар че има отказ от лечение. И законът е казал, може. Ръководителят може да вземе решение за осъществяване, което означава, че това решение ще е валидно и нещо повече в някаква степен ще може да бъде наложено на лицето. Стигаме до някаква форма дори на медицинска принуда. Аз веднага си представям въображението ми силно на нали ситуация, в която действително с въоръжена а, намеса се а, извършва това лечение. Разбира се, не става въпрос такава крайна форма, а по-скоро става въпрос за лице, което не е сигурно или не е адекватно, или пък има съмнение в някаква степен дали да поведе или не е лечението и така нататък. Но в този случай, питахте за мотиви. Законът не изисква абсолютно каквото и бло било мотивиране от страна ръководителя на, ръководите на режението заведение. Той преценява, както реши. А ако е станало накриво, защото е в 3 часа, ме каже, е, какво ме занимаваш, що ме казва, отказва, отказваш толкова. Ако реши, че трябва задължително този път да се бори до край, без да познава лицето, без да се информира, ако иска може да хвърля изи и тора, нали, законът по никакъв начин не казва как той ще вземе това решение, възоснова на какви критерии, възоснова на каква процедура, трябва ли да се мотивира, пред кого, в никакъв случай. Единственото, което прави Алинея четвърта е да даде такава власт на ръководителя на лечебното заведение, да продължи лечението въпреки отказ. И става просто за живото спасяващо. Ние сме си говорили дали животоподдържащото лечение е живото спасяващо по смисъл на член 90 алинея 4. В крайна сметка, като ще стигнахме с доктор Георгиев до извода, че живото лечение е безспорно е животоспасяващо, защото ако то не бъде осъществявано, ще настъпи опасност за живота, за страшен ще бъде животът на пациента. Тоест ние и при живото с, лечение сме в хипотезата на линия 4. Всички, ако са съгласни, ръководите на леченото заведение казва искам лечение да продължи, още два, ден, два месеца, две години и така нататък, неговото решение, решение ще е юридически обвързващо и ще бъде валидно. Само, че една корекция. Въпросът беше за обратната хипотеза. Не за поддържане на живота, а за практикуване на... За, за извършване, екзекутиране на смъртта всъщност. А, всъщност, <същност> да, съжалявам, че се намесвам отново. Просто исках да попитам с възможно най-простите думи, с които мога да го кажа, кой спира апаратурата <същност> и може ли той да бъде заставен <същност> да го направи? Пак да казвам, намираме се на место, където няма регламентация и се опитваме по всеки начин да бегаме от това. Сега <същност> чески. където е регламентирано, нещата са даже... Примерно в щатите има препоръка на Дружеството по-интензивно, там по критична медицина, със сайта в Critical Care Medicine, едни такива стегнати, стегнати гайдлани, в които се обясняват всички тия въпроси. Как практически се прекратява, кой го прави, какви условия се правят пациента, приспива ли се преди това или не, релаксира ли се или не се релаксира и така нататък. И това поставя нещата в един много комфортен кръг, защото... защото едва ли могат да се предвидят всички възможности за всякакви варианти, на, на, на които могат да се случат, но нещата са много ясно и точно и хубаво регламентирани. А, на много места обаче не е така. Значи, пак ви казвам, че доколкото, разби, доколкото познавам нещата, там и то на много неща. На много места са о, точно и хибридна системата. Пациента може да изрази воля предварително, пациента може да назначи пълномощник предварително. Ако няма пълномощник. Има ред, по който на много места съдилищата могат да, съд... съдебните органи могат да назначат пълномощник. <към> Когато не се стигне, няма решение и се стига до конфликт, може да се събере етична комисия, която да противоречи на съда и да каже не, ние не сме съгласни в този случай, защото това става така. Така, защото лекарите също имат право в този случай да упръжнат правото си наглас, не винаги става дума за ресурс, понякога става дума за, за, за неетично удължаване на мъката на някой. Само заради това, че близките държат на всяка цена това да стане, само защото не са достатъчно информирани или са по някакъв начин емоционално повлияни. Може да има най-разнообразни такива вариации на, на, на, на проблеми възникващи. И те, колкото по-добро са регламентирани, толкова всичко е по-гладко -по и спокойно. За всички. Всички Може, това питаме. Кой би могъл да го направи? Ко, кой, кой би могъл да го направите? Закона не казва нищо. на практика. Значи в активното прекратяване на лечение, смисъл във връщането назад, върви и случай в който пациентът е на апаратна вентилация, някой трябва да изключи апарата. Малитиско това като че ли психологически хората най-тежко го приемат и го приемат като проява всъщност, е, употребихте думата екзекуция, в смисъл да, да. на екзекуция нали... на изпълнение. <сък> <сък> Обаче, е, сами разберете, че от това бегаме на всяка цена. При, защото и той психологически е труд, но не стигаме до него. Ако в България се случва нещо, то може би по-често се случва въздържание от продължаване на нататък на утежняване на лечението. Да, защото това е психологически много тежък проблем за това. И за този, който ще го направи, и решението е тежко. И смъртта настъпва поради друга причина. Включително в случаите, когато въпросът е уреден, трябва да ви кажа, че масовата практика в България на пациенти с декорирана мозъчна кръп на смърт да не се спира апарат. Не го спираме, защото това поставя проблеми. Uh -huh. а, както и да говориш на близките и да им обясняваш, че техният близък е мъртъв, те някакси не са склонни да го приемат. Закона в България. Макар, че сме си говорили, не казва нищо и не ни пречи да го направим, но не го регламентира изрично и затова ние не го правим. Абсолютно. Мозъчната смърт категорично дава възможност да спре всичко, но въпреки това не се спида. Ами, значи пак се връщаме на този въпрос, който в началото засегнахме, за това, че вероятно има различни културни модели. Защото аз се изненадах, когато доктор Георгиев каза, че първите примери всъщност са в обратната посока от щатите. Те са а, от искове за прекратяване, т.е. за екзекутиране на смърт, вероятно и от към етичното съображение, да не се продължава не би трябвало да измисляме. защото всъщност това е едно тяло в плен на медицината, която се опитва да, да докаже себе си. И хората са искали да си вземат обратно телата на своите близки. Още повече те са вярвали много повече в религиозните си ценности. И съответно са смятали, че трябва да бъде оставена тази душа да отиде там, където следва. Тоест, да отиди. Това е, да. Така че има друга културна... културна логика. Да, в момента са обърнати нещата. Ентусиастите са пациентите и техните близки някакси. Отколкото... И в щатите ли е така? Или... В България така, защото пък от друга страна... На мен, на мен са ми интересни всъщност тези тенденции, които са свързани с социално-културното ни съществуване и отношението към смъртта. Защото пак се позовавам на това, което доктор Георгиев каза, а, че същевременно с развитието на медицината а, и усещането, че човек става безсмъртен, а, още повече се залага на това продължително съществуване в, в безсъзнание, така да се каже. Ага, кое, кое от... Културна гледна точка, по-скоро даже и религиозна гледна точка, въпрос е в какво вярваме. А, и хора, които вярват, че след смъртта следва нещо от друго, са много по-склонни да спрат медицината и да й кажат извинявайте, обаче ние искаме да минем в друго състояние, да го, така да се изразим. А, и хора, които не, смятат, че това е абсолютния край, нищо не следва, те ще се опитат да се борят максимално за този край да бъде отложен във времето. И България е във втората хипотеза, очевидно. Защото, е като в България много по-рядко се практикува а, изискване от близките за прекратяване на... И посетан, започва става така, доколкото ме е известно. Значи, Последният прецедент, който някъде от преди няколко години съм чел, като че ли говоря като юриста, ме появяват се и по нашите списания такива истории в щатските списания повече с елемент на предупреждение. Внимавайте, това може да ви се случи. Значи там има юридически отдели във всяка болница, които се занимават с това да следят прецедентното право и да, да си пазят. Беше някакъв прецедент, пациент с злокачествено кръвно заболяване, който е минал всичко познато на медицината като лечение. Минал е през експериментално лечение, защото там има възможност това да стане. Неуспешно е това. Заявено е желание от него от близките му да се лекува до край. Два пъти е спирало сърцето му, два пъти е ресуситиран, на третия път са отказали да го ресусетират и съда беше постановил в полза на нещаците. Бяха осъдени болницата е осъдена за това, че е отказал. Затова и казвам, че това е и лицемерно като поведение, и болниците там почват да се опитват да бягат от тази ситуация, като натоварват етични комисии с това да противостоят на съда, защото в някакъв случай нещата могат да стигнат до границите на парадокс. Аз мога го разтегна и в другата посока въпроса, до, почти до границите на парадокса. Кой е казал, че живота дело Боже създални ли, ли ние да дишаме със тръби? Или да живеем благодарение на хапчета? Почнахме от това, че ние по някакъв начин самото съществуване на медицината и това, че пациента влиза в това взаимоотношение, вече а, го вкарва в а, някакъв грех и в някакво насилване на природата. може. <съща> <съща> <съща> да, между другото има много силна юридическа аргументация за това, че изкуственото дишане, изкуственото хранене и изкуствената хидратация не са лечение. Те са. А... Те не са, те са поддържащи. Да, те са поддържащи. Както ние, когато се храним, не се лекуваме. Когато пием, не се лекуваме. Когато дишаме, не се лекуваме на поддържането изкуственото на тези функции всъщност не представлява лечение. И от това могат да следят най-различни последици от гледна точка на аргументация, защото тогава ние не трябва да сме изобщо на, на ниво медицина. Но тъй като ни трябва медицинска техника и медицински познания, за да правим това нещо изкуствено, реално сме в интензивната медицина. Но тук медицината просто действително поддържа това тяло с надежда, че нещо ще се случи. Тя не го ликува. Реално. това е един период, в който медицината не лекува. Тя просто поддържа живота ми като механизъм, като биологичен процес, разчитайки на нещо друго. И въпросът е, ако това е просто лечение и така нататък, то тогава действително изцялва волята на семейството. То решава дали да храни един човек или не. Или да го пои, да го, да го диша и така нататък. Но, но в крайна сметка това не може да стане естествено, а представлява действително като че ли насилие върху естествения процес, наречен живот. От тази гледна точка се посла. Добре, окей, поддържайте го, но ние лекарите не би трябвало да имаме някакъв ангажимент. Още един аспект в този дебат, в, тази, в този диалог. Добре, ако искате си го правете, но това не може да бъде искане за лечение, защото ние лекуваме, а не храним, не обдишваме, не хидратираме. Тоест, освободете медицината от, от този ангажимент, от тази претенция, освободете медицината, за да може да се занимава с лечение, каквото е предназначението, а вие, ако можете, замедете един частен апарат, замедете си лего, хора, които да го и го правете, нали, няма проблем, но не го заявявайте като претенция спрямо медицината. Това е един а, а, аргументация, която се среща, когато се говори именно за такива лица. Добре, а, има ли още въпроси? Ако няма, ами ако е бърз въпросът, не, бавен, Дълъг, голям, друг дебат. Следващия. <съща> Добре. А, последно, на мен това, което не ми става ясно е, е ако сега се иницира а, засилване на регулацията, правната регулация и правния регламент в това поле, това а, ще бъде ли полезно или няма да бъде полезно в български условия? Защото оставам впечатление, че а, Медицината в България си е намерила някаква, а, някакъв модус на справяне с етичните проблеми. Обществото ни очевидно също си е намерило някакъв модус на справяне, доколкото един подобен дебат, не го виждаме, широко разгърнат по страниците на вестниците. И съдейки по това, че тази тема ни прави особено м безмълвни. Това е, може би, най-лишеният от, от страст и позициониране дебат, който сме правили до сега. Нямате ли такова чувство, доктор Ставна? И обратно към въпроса. Ако сега някой каже, Ми, айде да направим някаква, някаква регулация на тези отношения, да е ясно какво се случва с тяло, което е под тежка... А, анестезия или пък а, на, в медикаментозна кома, какво става с неговите там вечни юридически субектни права, това ще бъде ли полезно или напротив ще разбърка начина по който съществува в момента? Практикуващите, как, защото от гледна точка на правото Правото се позволява да уреди всичко буквално. Аз това винаги съм се очудвал и съм го давал пример. Може да има дефиниция на пчела, а да няма дефиниция на безсъзнание, да речем. От това, значи, правилото се занимава с какви ли не неща, а, които има свръхрегулация, хиперрегулация, която регулация обаче поради някаква причина се е случила, защото някой се е сетил и имал лоби или не знам поради каква причина. А едновременно с това на места, където е въпиваща нуждата да има някаква регулация. Не говоря свръхрегулация, Защото това е дейност, която наистина е и трябва да има сега. Лекарите трябва да могат да дишат, а не да дишат със ритъл, нали юридически. Не... не предпоставя и отговори. Хубаво. Да. А, правото веднага би се намесило в това повея. Но, но като че ли в случай не знае какво да правят. Къстим като че до идеята на дебатите, защото се срещаме с доктор Ставро от време на време. Сме говорили и ми харесва много тая идея, че някои хора не виждат това нещо в България. Това да няма никаква уредба и нещата са много зле, в това има нещо добро, защото могат да почнат да се строят. И по-хубаво да се строят превентивно, да се изграждат. Некои хора виждат шанс в това, защото в един регулиран свят се живее по-лесно. Така че според мен това трябва да се случва. Трябва да се. хората, които са ангажирани с това да почерпат най-доброто като опит отвън. Медицината има нужда от помощ в това отношение, във всички случаи, без да е ограничаваща. Правото, може би, според мен най добри работи, когато създава рамка на взаимоотношения, но не влиза в детайли. Бюрокрацията почва да влиза в детайли. В България това се случва много често. Значи, с пътеките, примерно, не се диктува едва ли някакъв антибиотик да назначим. Нещо, което е абсолютна глупост, защото може да има най-разнообразни варианти. А се губи голямата рамка. Ето, примерно в момента даваме информирани съгласия. Касата, която финансира, здравната каса, която финансира интензивното лечение, ни задължава да попълваме информирани съгласия за всички пациенти, защото разбрава колко е важен това проблем, без изобщо да има предвид, че това въпрос уреден за пациентите без съзнание. Пациентът е в реанимация, интубиране, в безсъзнание и при нас стои едно информирано съгласие. За, <съща> което, за което ни се дава устното указание, че трябва да го подпишат близките. Ако, ако пациентът е в безсъзнание, нещо, което е нарушение на закона, защото законът това не го е регламентира на практика. <съща> Еми да, значи ако, а, а, ако, ако правото не се намеси, се намесват бюрократи, които бюрокрация и то такава спонтанно продива <съща> Добре, слагаме временно точка на този дебат. Може да го повторим след известно време, да видим дали нещо се е променило. Последно, а, всеки един от вас, коя формулировка повече предпочита? Безсъзнанието като част от живота или безсъзнанието като преход към смъртта? Доктор Ставро? Като част от живота, като че ли звучи по-добре, но не като задължителна част от живота или като част от живота, която трябва да продължим колкото можем, според мен. Действително всички въпроси в биоетиката и в биоправото, за които сме говорили, са били въпроси за граница. Категоричното отрязване на определен отговор, и казвам, това не е възможно и не трябва да става. Като че ли в нашото общество не е альтернатива. Ние не можем да кажем, не трябва да има бесъзнание. Или е жив, или е мъртъв. Тази дилема всъщност вече не стои, защото всъщност медицината ни е дала една палитра от процентни съдържания на живот и смърт, да речем, в случая. Така че въпросът е къде да сложим границата. А, нека бесъзнанието в някаква част да бъде част от живота, в друга част да бъде част от смъртта. Но ние трябва, според мен, да поемем отговорността за това да кажем къде според нас е границата. В противен случай, ние всъщност бягаме от отговорността си към живота по принцип, скривайки се зад различни аргументи и в крайна сметка дигайки ръце в една ситуация, която е а, драматична за всеки, който е попаднал в нея. Ние изоставаме там, освен лечето, което се намира в безсъзнание, освен неговото семейство, освен лекаря, който се чуди какво да направи, ние оставаме в една, един вакуум от към гледна точка на нашето отношение към него, цялостната си ценностна система, която се касае именно това, какво трябва да правим със собственото си тяло, докъде да стигнем, ликувайки го, кога трябва да спрем, кога трябва просто да приемем смъртта, нещо за което сме си говорили в един друг дебат, за безсмъртното тяло, когато говоря. Тоест, за мен въпросът не е дали да бъде изцяло част от живота и изцяло част от смъртта, а къде да отрежем безсъзнанието и да сложим едната част към живота, а другата към смъртта. Доктор Георгиев? Но ми е трудно да избегам от медицинската си. Така. Всъщност не мога. Метафоричната част на този въпрос не мога да е разработан. Той би казвам, има различни форми на безсъзнание. Има безсъзнание заради това, че мозък е травмиран и той не може да се върне. Има безсъзнание за обратимо временно, отнето за някакви цели. Затова не е може би така уместно да го разглеждаме като цяло. А За границата между живота и смъртта, пак ви казвам, че докато има медицината, тя ще бъде плаваща и, и регламентацията не може да бъде много твърда, но, тя, но във всички случаи не може да няма никаква регламентация. Трябва да, да, да някаква компромисна форма да се, да се намери на това. Еми добре, аз това, това някакси ми е ясно и ми харесва. Обратимото безсъзнание част от живота, необратимото безсъзнание Преход към смъртта. Просто е кога е обратимо и кога е не. <си> Добре. <си> Казах ви, статистиката е нещо много хузгав. <си> Ех, статистиката. Добре. Благодаря ви. До следващия път. Следващата ни тема е м лудото тяло. И една. Знаем ли си датата? 27 ноември. 27 ноември. Също сряда. Винаги в сряда в средата на седмицата, когато не е ясна границата между началото на седмицата и края на седмицата. Всички сме в безсъзнание. Благодарим ви, че бяхте с нас.